Iată aici, în acest loc din Cartea lui Dumnezeu, arătat marele adevăr al Bisericii lui Hristos, al unității bisericii în cuvinte simple și pe înțelesul tuturor. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. acesta e trupul lui Hristos, unitate desăvârșită. Aceasta-i adunarea lui Dumnezeu pe pământ, unitate desăvârșită. aceasta e casa lui Dumnezeu, unitate desăvârșită. Așa după cum Hristos, capul bisericii, este o taină pentru lume, tot așa și biserica trupului Hristos este o taină pentru lume, dar descoperită sfinților, adică oamenilor născuți din nou, care fac parte din ea. Biserica a fost cunoscută și aleasă de Dumnezeu din veșnicii, înainte de întemeierea lumii ca să fie asemenea fiului său. Totuși, începutul zidirii ei pe pământ, așa cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, a început în ziua cinzecimii, odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Însă cu toate că acest început era o realitate și o manifestare vie a acestei lucrări tainice, încă nimic nu era cunoscut despre biserică. La vremea potrivită, Domnul alege pe Pavel un vas deosebit căruia îi descoperă această taină ca să dea învățături privitoare la Biserica lui Hristos FSN 3 cu 3 Prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina Până la descoperirea tainei bisericii, cuvântul lui Dumnezeu arată două categorii de oameni Iudei și neamuri Odată cu descoperirea tainei ascunse, o a treia categorie începe să se formeze Biserica lui Hristos, care este Biserica lui Dumnezeu alcătuită din iudei și din neamuri, uniți într-un singur trup prin credința în Isus Hristos. Biserica este înainte de toate lucrarea Domnului Isus, însă fiecare credincios, făcând parte din Biserică, este chemat să fie împreună lucrător cu Domnul, începând cu sine și apoi în afara sa. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Avem aici în cuvintele versetului o mică fereastră pentru ca să aruncăm o privire și să vedem cum trăiau primii creștini, să vedem viața normală cum a fost ea lăsată de Duhul Sfânt în adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Căci așa cum era viața atunci trăită la izvor, tot așa trebuie să o trăim și noi astăzi, adică tot la izvor, la Hristos. Un lucru însă nu trebuie să uităm. Numai în măsura despărțirii totale de lume este cu putință viața normală a adunării lui Dumnezeu trăită la izvor. Ceea ce se vede astăzi pe pământ este o creștinătate care se adaptează la lume după împrejurări. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Subliniem cuvântul crezuseră. Credința era una singură dată de Dumnezeu Sfinților Săi, adică oamenilor care au auzit cuvântul Său și l-au primit într-o inimă sinceră. Este o taină, o putere dumnezeiască necunoscută în lume, care aduce o altă natură, o altă fire în oameni prin nașterea din nou și îi face o inimă și un suflet, adică îi contopește în trupul lui Hristos, biserica cea vie, adunarea lui Dumnezeu. Nu oamenii credincioși se silesc să fie uniți, ci credința dată de Dumnezeu îi face una. Acolo unde nu este unitatea arătată de cuvântul lui Dumnezeu, între cei care își zic credincioși, nu e credința cea adevărată izvorâtă din cuvântul noului legământ, învățătura apostolilor. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, Duhul Sfânt este adevărul, Biserica, adunarea lui Dumnezeu fiind născută din nou din cuvântul adevărului, prin Duhul adevărului, este stâlpul și temelia adevărului pe pământ. Prin ea lucrează Dumnezeu în mijlocul celorlalți oameni pentru mântuirea lor. Cine a intrat prin credință în adunarea lui Dumnezeu, această unitate desăvârșită se hrănește numai cu cuvântul adevărului și nu primește nimic străin în gândirea, vorbirea și trăirea lui. Credința nu îngăduie ca poruncile Dumnezești să fie judecate de către istorie, ci judecă istoria potrivit ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Ea nu caută altceva decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fără să se intereseze de alte lucruri. Credința adevărată în adevăr te contopește cu toți cei care au această credință, te face o inimă și un suflet, adică o gândire și o simțire, te face un mădular din trupul lui Hristos. Adevărat scria și preotul Iosif Trifa despre credință. El scria așa, O credință care nu-ți schimbă viața cea păcătoasă n-ajută la nimic. Căci și dracii cred în Dumnezeu și se cutremură, dar nu-și schimbă purtările. Unitatea în jurul minciunii durează cât interesele personale care au născut-o. Unitatea în jurul adevărului are durată veșnică. Frumos și limpede scria Tertulian despre unitatea credincioșilor. El scria așa Suntem un singur trup prin credința comună, prin unitatea disciplinei și prin legătura speranței. Mergem strânși în grup și adunați ca la luptă, ca să asaltăm pe Dumnezeu cu rugăciunii. Acest atac este totuși plăcut lui Dumnezeu. Ne adunăm la oaltă să ne amintim de scrierile sfinte. Când vreo nevoie a timpurilor de față ne silește, aici să prevedem cele ce au să vină, aici înțelegem timpul de față după cele ce au fost prezise. Oricum ar fi, noi ne hrănim credința cu aceste vorbe sfinte, prin ele ne înalțăm speranța, prin ele ne întărim încrederea și, întipărindu ne în minte învățăturile, ne întărim totodată și credința. Totodată, prin ele ne vin îndemnuri, mustrări și corectări în numele lui Dumnezeu. Și judecățile noastre au o mare autoritate, fiindcă suntem încredințați de prezența lui Dumnezeu printre noi.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 Dumnezeu vechează ca să se ajungă la unirea credinței, la starea de om mare, prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin slujitorii săi care au primit daruri duhovnicești în vederea acestei slujbe. Biserica, întrucât se adapă din izvorul de apă vie care este Hristos, se bucură de pace și de libertate. Cineva spunea, broaștele nu o răcăie în ape curgătoare, ci numai în bălți. Domnul Isus este izvorul vieții și el curge în veșnicie fără oprire. Cine bia din el se preface într-un izvor care curge în viață veșnică. Așa este trupul lui Hristos, un izvor proaspăt care curge vioi în viață veșnică. Aici nu oră că e broaștele intereselor, ale slavei de șarte sau al duhului de partidă. Aceste vietăți respingătoare stau numai în bălți. De aceea, în cartea Apocalipsei, capitolul 16, versetul 13, Duhurile necurate ieșite din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, mânau cu niște broaște. După cum adunarea lui Dumnezeu din vechiul legământ nu avea altă normă de viață decât legea lui Dumnezeu, scrisă de Moise, și cine ar fi îndrăznit să adauge sau să scoată din ea ceva, ar fi fost omorât cu pietre, deci evreii nu trăiesc după tradiție ci după lege, tot așa și cu atât mai mult, adunarea lui Dumnezeu, biserica, poporul ales, din nou legământ, nu are altă normă de viață decât învățătura Duhului Sfânt, scrisă de Sfinții Apostoli. Adunarea lui Dumnezeu nu trăiește după tradiție sau obiceiuri omenești. Biserica este a Domnului Iisus Hristos și El o hrănește cu cuvântul Său, nu cu ceea ce dau oamenii. Un teolog ortodox vorbind despre doctrina Bisericii Ortodoxe spune La încheierea perioadei clasice a patristicii cu Sfântul Ioan Damaschinul, marile doctrine ale ortodoxiei erau stabilite într-un întreg care poartă numele de tradiție. Am citat din profesor Ioan Bria din revista Ortodoxia pe 1988. Alt teolog ortodox vorbind despre biserică a spus noi care facem parte din Biserica Sfinților Părinți uităm prea adesea cuvântul cald, ziditor al celor ce cu dragoste și cu credință neegalată ne-au lăsat și ne-au tălmăcit cuvintele vieții de veci. Deci nu mai este vorba de Biserica Domnului Isus Hristos la care au zidit Sfinții Apostoli, ci de Biserica Sfinților Părinți, care nu seamănă cu ceea ce a fost la început. Biserica ortodoxă, după citatul pe care l-am amintit, este Biserica zidită de Sfinții Părinți. Cineva făcea o glumă spunând și-a văzut de drum călcând pe cărările altora. La mulți creștini duhovnicește este chiar așa. Ei spun că-și văd de calea Domnului Isus, dar merg pe cărările croite de oameni. Fiecare partidă religioasă, mai nouă sau mai veche, mai numeroasă sau mai puțin numeroasă, este o cărare străină de calea Mântuitorului nostru. Pe pământ sunt mii de asemenea cărării. Ca să nu ne rătăcim de la adevărata viață creștină, viața de mădulare în trupul lui Hristos, să ne hrănim zilnic cu cuvântul scris al lui Dumnezeu și să stăruim în rugăciune, în legătura frățească și în frângerea pâinii, cum făceau primii creștini. Dacă în mine cuvântul lui Dumnezeu se face trup și trupul meu va deveni cuvânt. Cineva spunea, când cuvântul devine trup, încetează să mai fie literatură pentru că ne ocupăm prea mult de noi înșine, de gruparea din care facem parte, de ceea ce a făcut omul, de aceea nu mai pricepem ceea ce a făcut Dumnezeu. Înțeleptul francez Montaigne spunea, toți suntem înghesuiți și îndesați noi înșine și privirea ne este pe măsura lungimii nasului. Alt înțelept, Titulescu, spunea și el, cea mai mare victorie este victoria asupra noastră înșine, fără de care cu greu putem păși înainte. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Pentru că fiecare frate era una cu Domnul Isus Hristos, capul, capul trupului, era una și cu celelalte mădulare, o inimă și un suflet. Datorită acestei realități duhovnicești s-a ajuns la concluzia aceasta, averile noastre nu sunt ale noastre. Aceasta este o gândire naturală, practică, este o socoteală pe care le-o inspirau sentimentele izvorâte din împărtășia lor cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos. Ce lucru ai pe care să nu-L fi primit? Este un cuvânt al Scripturii. Biserica fiind trupul lui Hristos este o unitate desăvârșită în gândire și în simțire. Toate mădularele sunt cu trupul, așa cum mădularele unui trup fizic sunt unele cu altele și toate împreună simt cu trupul. Așa cum s-a amintit mai sus, adevărata unitate între cei credincioși Domnului Isus Hristos o dă credința, credința cea una în El, capul trupului. Această credință se naște în inimă numai prin cuvântul scris al lui Dumnezeu. Unde nu unitate între cei care își zic credincioși, E un semn că lipsește credința cea de la începutul bisericii. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Biserica lui Hristos posedă multe averi pe care Duhul Sfânt le-a împărțit tuturor mădularelor, fiecare primind atât cât putea purta pentru ca apoi să se împartă tuturor. Averile duhovnicești din biserică nu sunt particulare, ci colective. Darurile Duhului Sfânt pe care un madular al bisericii le are nu sunt ale lui, pentru ca să le folosească în chip egoist, ci sunt spre zidirea întregii biserici. Toți se bucură de averea lui și se servesc de ea, fiecare după cum simte nevoie, iar el, la rândul lui, ia din averea încredințată altuia, după cum simte lipsă. Feluritele daruri și haruri sunt împărțite la toți, fiecare având câte ceva, însă niciunul tot, pentru ca să nu se poată trăi individual, ci colectiv. Unitatea e semnul împărăției lui Dumnezeu. Destrămarea creștinismului în sute de religii se datorește în mare parte călcării acestei rânduieli a Duhului Sfânt. Averea pe care o posedă biserica a fost folosită în chip egoist de fiecare mădular, nu pentru zidirea colectivității, ci pentru ridicare individuală. De aici s-a născut și dorința de a stăpâni în biserică, ajungându-se la împărțirea bisericii în două, conducători și conduși, cler și popor. Guana după mărire și slavă de șartă a luat noi și noi forme, care de care mai tiranice și mai ascunse. În numele Domnului și a adevărului, sub haina falsă ale pădării de sine, Eul și-a făcut loc până la scaunul de domnie al lui Dumnezeu în biserică, urcându-se pe acest scaun. Cu toată dreptatea, istoricul bisericesc Sozomen din secolul al V-lea a scris Cea mai mare parte din istoria bisericii o ocupă cearta episcopilor după mărire. Dacă diavolul nu a reușit să zădărnicească planul lui Dumnezeu de mântuire prin abaterea Domnului Isus de la jertfă, a reușit totuși în parte prin strecurarea în biserică a eului. Duhovnicești avem totul de opte, aceeași hrană, adică cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, aceeași credință în Domnul Isus Hristos și în jertfa lui, aceeași dragoste care ne leagă, același dor, venirea Domnului Isus, același steag de înălțat, Isus Hristos, aceeași luptă, lupta cea bună a credinței, atunci și celelalte averi trebuie să fie de obște, adică să slujească spre zidirea bisericii. În cea mai veche carte creștină, după Noul Testament, învățătura celor 12 apostoli, scrie: Dacă sunteți tovară și în cele nemuritoare, cu atât mai mult în lucrurile muritoare. Martirul Sextus, de asemenea, a scris: Nu corespunde Evlaviei dacă cei care îl au în comun pe Dumnezeu ca Tată nu au în comun și avutul lor. Iar i a spus: Dragostea este semnul Bisericii Adevărate. Să veghem, frații mei, ca să nu ne strecoare vrăjmașul gândul că averile sunt ale noastre, iar Domnul n-ar avea niciun amestec în ele. Să ne amintim de cele întâmplate cu Anania și Safira. Tot ce avem să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu și la propășirea trupului lui Hristos pe pământ. Unirea nu e un dar ca celelalte primit în timp de trupul lui Hristos ea s-a născut din el din slăbi înalte, alte elegea vieții cerului frumos nu prin silință ajung să se unească un om cu altul printr-un legământ ci nașterea din nou dumnezeiască le dă intrare în trupul cel prea sfânt. unirea este sfânta mărturie pe care o cei care au crezut ei sunt acum biserica cea vie Hristos în ei se arată în chip văzut o taină este astăzi pentru lume Hristos și trupul lui cel minunat și această taină arată în faptă cum e unirea în înțelesul adevărat. Acolo unde nu unirea faptă, nu-i trupul lui Hristos în adevăr, iar unde legea vieții noi e dreaptă, se vede rânduirea cea din cer.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 Muzicarea vieții noi Bine toate să câșnească Al laudelor cu, Și ele să măriacă Pe Dumnezeul fiind, Și ele să măriacă. Pe Dumnezeu, când. Mai treade poștința, ne fie din, Iubirea și credința să le putem păzi. Iubirea și credința să le putem Pădini Să înmersăm Lumina Scripturii Tot mai clar Prin ea Avem de plina Intrare În orice ha. Prin ea Avem de plina Intrare În orice ha. Une gând de servătoare, din duhul lui friso, mereu să ne fășoare, pentru căul teu folos, mereu să ne fășoare, pentru căul teu folos.